Книга про хліб Розділ перший Марія постаріла, чи то може ті події наблизили її старість передчасно Що працює вона, як завжди пораючись то коло хати, то у полі Але діється щось жахливе Обози під червоними знаменами обирають селян Топчуть і грабують покоси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 І ось вони сипнули на Маріїнне поле, і з галасом та метушнею рвали, розкидали й топтали кіньми покоси. "Тепер советская власть", говорили вони. "Не бойсь, товариш Ленин все заплатить. Он тебе всю поміщицьку землю віддав, а ти кричиш. Це війна!" І обоз понапихав вози конюшиною і з гармидером потягнувся далі а Марія з Лавріном повернулися додому з пустими руками. Увечері Корній повернувся зі сходки і сказав, що доведеться віддати корову, бо поголосували за розв'орстку. Через кілька днів Десяцькі заказали по селі вести на мобілізацію коні. Була війна, не зломила, а прийшли банди голодранців, які доконають. Вигнали розбишак... І втомлений засапане село поверталося знов до свого гнізда, і чіплялося ріллі. А хто новий прийде, байдуже, хай чорт, аби не більшовик. 1920 і 21-й. Роки солі й хліба. Валки босих людей з мішками на плечах, сотні верстов, ідуть пішки по сіль.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 і в пекельних кузнях готує Сатана свій сатанинський винахід, на полотнищі свого прапора виписує Неп, УСР. Ці події приспали народне обурення на якийсь час, бо повернулося нормальне трудове життя. Так здавалося: Перемога до ріллі, до плуга. Тупнув дядько переможною ногою, зареготав соняшним криком і дико пристрасно обнявся із скривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріг. На ній буяли патлаті бур'яни. Мужик замість відібраного коня ліз у шлею, поров отопилим лемишем твердінь морогу, розривав бур'яни і кропив голодну ріллю вирваним від спраглих уст хлібом. Земля віддавалася сонцеві і мужикові. Розділ другий. Минув рік. Корній сповнений господарськими клопотами, а Марія – хатніми. Хотіла віддати Лавріна на навчання. Хоча батько бідкався, хто ж буде коло землі ходити? Адже життя хлібороба не належить йому. Життя твоє належить отим дичичкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя. Хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров? Її ж потребують поля, земля потребує силу твою й твою кров І віддавав, і не думав над тим, кому буде, кому це дістанеться Хто з'їсть ту овоч, оту от пшеницю Раділося лише з того, що це, чоловіче, твоє І ти, чоловіче, можеш свобідно виконати Боже приказання В поті лиця твого будеш ти їсти хліб твій Пригадай, скільки поту вилилось. У тому Марія, що дала мені земля, пізнав радість. Радів, коли спричинився до чогось доброго. На тому місці, де росло одно родюче дерево, хотілося, щоб росло два». «На тому місці, де стояла городжена клуня, хотілося, щоб стала мурована. Стару зогнилу хотілося замінити новою, світлою, мурованою. І так було, і так сталося. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин повстало дванадцять, коли у мене з одної корови стало шість, коли з десяти родючих дерев виросло двісті». Який це був розумна людина, гріх, і пощо взивати мене сволотою, кулаком, що я не хочу віддати своєї праці даремно, що я не бажаю на старості днів тягнутися у жидівський гайдер, о ту комунію, щоб я, що цілий вік лив «Що витворив стільки хліба, яким можна прокормити цілу державу, йшов до отої комунії, і там щовечора наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь Янкель давав кусень Гливкого з посліду хліба? О, ні! Ото то вже ні! Тоді хай я буду кулак, хай буду сволота, хай роблю контрреволюцію, тоді я краще візьму паклю, клоча». І запалю все, що витворили руки мої, бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я стара, не дозволить. Розділ третій. Максим, що перед роком з усіх фронтів вернувся, що страждав і за робочи клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив з себе велике. Начальство Саме так він поводиться навіть з батьками До яких прийшов з пропозицією Спочатку перейти у меншу половину хати А потім і зовсім піти в сусідню Син виганяє його Кудись виганяє з тієї самої хати Яку він збудував для себе, для дітей І для цілої своєї сім'ї Усього зазнала в житті Марія Доброго і злого зазнала любові й смерті, а тепер мусить випити ще одну чашу. Муки через неповажливість свого сина, його непошану не тільки до батьків, а до й всього того, що було для них важливе, ростила дитину як інших, у любові, як усі батьки, а вийшов з нього твердий більшовик, який не знає ні жалю, ні сорому, ні страху. Лаврін було хотів захистити батьків, але в Максима розмова коротка. Його воля – закон, а більше законів немає. Він і на брата рідного руку підніме й не задумається. І в цьому ще всі переконаються. Ледве розборонила Марія синів. Пішли старі з дому. Життя висковзує з-під старечих ніг. Дорого. Потом і кров'ю куплене життя. Надія з Архипом купили собі веприків, завели конят, планували поставити клуню. Надія чекала дитину, Марія згадала своє перше материнство і тяжко зітхнула. У цьому наше щастя, мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було б пережити. Не можу скаржитися, і ти роди». І якщо твій починає до землі братися, все буде добре. Надія справжня господиня, у хаті в неї чисто і весело. Образів не викидала, не допустила до такого На стіні велике дзеркало, на нім рушник Коло дзеркала кілька фотографій Архипа у Матроському Та велика картина морського параду воєнного флоту Архип скоро примирився з Лавріном І тепер, особливо після голодових років Та висилки багатьох селянських родин на Сибір Погляди щодо політичних питань А особливо ставлення українців до москалів Не різни Після жнив Надія дістала дочку Її охрестили у церкві, як і усі віки робили так люди Назвали Христиною Розділ четвертий Того року родилося багато інших нових людей Відступив Маркс, голод, минулося безпліддя Вернулася гарна і розумна осінь Вернулося мудре і святе життя Та ненадовго Нова влада знов почала свої руйнівні дії Багато віків стояв у селі Мунастир І розносився далеко його дзвін Та ось став потрібен метал І дзвони зняли П'ятилітка, металу треба, індустріалізація Селяни починають розуміти Їх ошукали Та пізно Навколо мужика мур багнетів, селькорів чи Обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому жорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Багато людей забрали і стало зрозумілим усім страшне слово «соловки» – «мільйонна могила України». Людей почали заганяти до колгоспів. Колективізація, перша колективна осінь, трактори, молотилки, порвані загнані мужики, очі олов'яні, очі сердиті, вечірні ранішні пайки, брехня і ударна праця. З України вимагали Україна хліба. Україна корчиться з голоду колгоспів, обливається потом, риє свій чорнозем і видирає з землі хліб. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжжя, міняються плани праці, міняються управителі, старі підсуд, а на їх місце приходять нові жертви Соловків. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер, і не пішов. Жив з Марією та сином на господарстві закаблука і обробляв три гектари, які лишилися старому. Люди працювали задарма, бо в них усе відібрали, а натомість обіцяли пайок. Почався голод. А у Марії ще одне горе, забрали лавріна Ледве добралися до міста, хоч ладна була йти на край світу і далі Та ніхто й не сказав, де син Вона йшла знесилена, зневірена, назад додому, та й не знала Що того самого дня пролетарська правда містила таку заяву Я...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 який став до послуг Петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни. Корній не показав Марії цієї заяви. Вона лежала хвора після невдалого походу до міста. Розділ шостий На Великдень взялися за церкву. Зняли дзвони, відправили отправили близко 30 человек на Соловки. Церковь добровольно самоліквідувалася. Из Москвы бьют тревогу. Украина позорно отстает. Партия и вся страна ждут от Украины полного выполнения плана хлебозаготовок. Кулакам и их пособникам надо применить самые жесткие меры воздействия. Марія багато чого не розуміла. Чому даремно сидить у в'язниці її наймолодший? Чому в селі діти годують краденим зерном своїх батьків? Чому не можна працювати на своїй землі? Та не своєю долею переймалася Марія. Жаль було дочки, онуки. Дивилася на маленьку Христину і думала. вмреш, дитинко». «На широкому світі немає вже для тебе трошечки хліба. Зовсім трошечки хліба». Марія та Корнії, як можуть, підтримують дочку та онуку, бо вони самі архипа забрали, бо він видумав план грабунку хліба з монастиря, згадав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя. Хлібокрадці били вартового, виламали двері, і коли допалися до хлібової гори – Дерли зерно, напихали ним кишені навіть роти, Не бачили, де воно лежить, Не дивилися вгору, Де он над олтарем образ Христа, Усміхнений з ореолом. Перед ними хліб, гора з хліба, Збитого, зацвілого, Але все-таки справжнього, Який щороку заливає їх поля, Виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти на оберемок цілу ту гору, винести на світло дня, закликати всіх людей і крикнути «Люди, хліб! Дивіться, де наш хліб! Беріть, розламуйте і наїдайтеся! Наїдайтеся всі, а решту віддайте найближчим, хай і вони наїдяться! Це ж наш, на наших полях вирослий хліб!» Розділ сьомий у долині в маленькій обідраній сторостці, де є всього одне маленьке віконечко, живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь, кривий на праву ногу, колишній Гнат. Ревели хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив. Гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним, часами ліз під землю і звідти вичікував соняшного промінчика, теплішого подиху з неба, і так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світи тихий, погасли дзвони і свічки, лиш гнат обірваним осіннім листом лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем «Господи помилуй». Сторожем. У гната часто сходяться гості, бо в нього затишно й безпечно, у нього сходяться віруючі й безвірники, а він промовляє О матері, і ви, дівчата, і ви мужі. Ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею й залитих потом. Кажу вам велику правду: повстаньте. І повірте в себе, повірте у свою силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружуватися. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її землю осквернену. «Бог не на те її творив, щоб палити. Зверніте очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить в собі частину його самого, його безсмертного, його розумного і його всемогучого. Яке маєте право ви, діти найкращої з країн, не чути себе такими?» Розділ восьмий Ось уже й останню шкапу зарубав корній. Скрізь по селі уже й собак поїли, але в нього рука не піднялася на вірного сірка. Страшні дні голоду. Люди втрачають людську подобу. Сергій Гнида і Карпо Фіян усе життя друзі були, та через гнилу картоплю, яку вони знайшли, Гнида зарубав Фіяна. Марія б й не вставала, та тривога за дочкою Нуку змушує підніматися щодня і йти до них, несучи у вузлику щось поїсти. Розділ дев'ятий По дорозі побачив корній закинутий колодязь, той самий, де колись витягала Марія воду. Скільки це вже минуло років? Багато, дуже багато. Але все пережилося, і, здається, був це один день. Пішов до лісу. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Усі вони хочуть їсти, всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева й рослини. Начохрав дещо бруньок, настрогав березвої кори. І йшов просто через неорані поля. Трапилося щастя, зовсім несподіване і зовсім виняткове. У невеличкому рівчаку, де ще був сніг, лежав мертвий заєць, Корній надибав на нього, зупинився і довго стояв, бо як же можна повірити, що то дійсно заєць, мертвий і готовий на те, щоб тільки взяти його, роздерти і з'їсти». Після Корній відчув радість І не згинаючись Подивився навколо, чи нікого нема Та голосно висловив Вдоволення Так, значить І з'їм дещо Значить додому дійду І покажу Дивися, Маріє, тут маєш Що їсти Це я знайшов сьогодні Цього веселого сонячного дня І Корній Піднімає зайця. Він навіть не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Розтяг його гострою сокирою і, віднайшовши сухе місце, присів відпочити та підживитися. Думаєте, що він сьогодні що їв? Де там? Що було йому їсти? Встав чоловік і подався. Добре, що хоч Марія ще спала. Думав за Марію, коли б знав, що зайду додому, не починав би того зайця, хай би був дитині. Тож ото воно є, що не зайду. Як зайдеш, коли ноги підгинаються і не хочуть іти. Що хоч роби, а вони не хочуть, і кінець, хоч ти сядь та плач. Корній довго, дуже довго йде. Оглянувся, а ліс за ним недалеко. Поки добився думлина, до Почув у шлунку болі, корчився, А після не видержав, блював. І чого-то так далеко було йти? Казав собі, не йди, чуєш таку милю, Не дотягнеш назад ніг. Бачиш же, що ти з себе уявляєш. Ні, таки пішов, от тобі й пішов, Тепер ноги тремтять і спробуй далі йти. Розважав корній, а тим часом дивиться на викинене назад м'ясо. Шкода. Зігнувся і поволі з'їв знову. Може, по-друге, такого не станеться? Може, якраз Бог дасть, що не станеться? Марія набралася сил провідати надію. Те, що вона там побачила, вразило її. Онучка була задушена матір'ю, яка не в змозі була дивитися, як страждає Христуня. Сама надія стала несповна розуму, сміялася якось дико, відмовлялася їсти. Корнієві здалося, що то сниться страшний сон, такого не може бути, але пішов і побачив усе сам. Як це так? Адже ж по сусідству спокійно живе, м'ясо їсть її брат-близнюк Максим. І не болить йому, що родина гине з голоду. Узяв сокиру і пішов до Максима. Розділ одинадцятий. Швидкими кроками підійшов до нього, і раз-другий розмахнувся і опустив сокиру. Корній сік і сік, сік, як малий хлопчина, січе кропивучий бур'ян, поки не втомилася рука. Марія цього не знала, після того Корній пішов тихенько з дому, а разом з ним і старий пес Сірко. тому прийшли якісь люди, питали про Корнія, і тоді стало Марії ясніше. Силкувалася піти до Надії та впала на подвір'я. Де не взявся Гнат, допоміг підвестися їй і привів до хати Всі ці роки він був ченцем, але тепер просто колгоспний сторож Він дивиться на Марію і воскресають у його пам'яті давні спогади «Маріє, висповідай мене, даруй усе, що зробив тобі у дні молодості Ах, яке маленьке наше життя!» Ах, яке маленьке! От пережив, і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, другий і третій. Розмова цих двох людей виглядає дивно, якщо не згадати про те, скільки у житті пережито ними разом і не разом. Здається, тепер вони нарешті прийшли до згоди. Гнат признається, що він колись... Запалив її домівку. «Це я. Я, Марія. З любові». Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. «Мовчи. Знаю. Мовчи». Вона розповіла йому про надію, до якої не може сама дійти. «Дочка голодна. Хліба їй». Ах, де є хліб? Розділ 12. Гнат пообіцяв, що прийде завтра, та не прийшов. Не знала Марія, що пішов Гнат навідати Надію. Знайшов її захололу-опухлу в коморі в куті з дитиною в пелені. Сиділа з витягнутими грубими ногами, Прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Тоді став він скликати людей на допомогу, Кликав довгою вперто, поки з понурих обдертих хат Не повиповзали опухлі немічні люди. І цей кривий, висушений дідок з мудрими, грізно насупленими очима, Якому вони завжди вірили, до якого потай ходили слухати священне слово Біблії, Проповідує, «Слово моє, казав він, не для вас, Слово моє для мертвих і ненароджених, Слово моє прийдучим вікам, Затямте, ви, сини і дочки великої землі, Затямте, гнані, принижені, Затямте, витравмовані голодом, мором, Нема кінця нашому життю». На небі горить велике жагуче світло, пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гната забрали ще того самого вечора, пішов услід за іншими і не повернувся. Двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят восьмий день. День останній, день кінця. Тридцять днів гаснула сама Марія, покинута, одинока. Заходячи сонце, не забуло Марії, заглянуло до неї і довго цілувало її сухе, жовте обличчя. Розплющила в останні очі і всміхнулася. І чим більше западало сонце, Тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч, ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими широко відкритими норами очей, дивиться у залите місячним сяйвом вікно. Довго, довго виривалася з життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розчепіреними пальцями ноги. З напруженням марветься останній нерв. Гасне поволі місяць, зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму, без початку і кінця, плющаться і грузнуть очі, колонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар, у Марії не стало.